Se zice că odată, prea puternicul și înțeleptul calif Harun al-Rashid, cel pe care poveștile l-au făcut nemuritor, îl chemă la sine pe credinciosul Jafar, marele său vizir, și i spuse: Prea iubite, Jafar, doamnelor. Îți este bine cunoscut obiceiul meu de a pleca prin țară spre a afla cum trăiesc locuitorii împărăției mele, doar mai însoțit de atâtea ori. Un obicei foarte înțelept în înălțimea ta. De care ar trebui să-l aibă toți stăpânitorii de popoare. De-astă dată, bunul meu, Jafar, voi pleca de unul singur, îmbrăcat ca un om de rând. Am să lipsesc poate mai multe zile. În această vreme, îți las în seamă toate treburile împărăției. Fie după voia strălucirii tale, mărite și înțelepte stăpâne, Vegează cum știi mai bine, Jafar, și orice mi s-ar întâmpla, nu te amesteca până nu primești în cuvințarea mea. Am înțeles sănătatea ta. După vreo zece zile de preumblare prin țară, Harun al-Rashid se înapoia către Bagdad, mulțumit de ce aflase prin sate și cetăți. Mergea la pas domol călare pe un cal țărănesc cu oșa obișnuită. În călătoria sa, califul îmbrăcat ca un simplu neguțător, își hrănise și își adăpostise singur calul. Credinciosul animal se împrietenise cu el și îl iubea cum nu se poate mai mult. Bucuros că se înapoiază acasă, califul se gândea cu desfătare la o meritată. când la umbra unui smochin văzu un cerșetor șchiop care cerea de pomană. Oh. Faceți-vă milă și pomană cu un loc fără putere. Ține, omule. Oh, un dinar de argint. Allah să te răsplătească pentru fapta ta milostivă, Drumețule. Dar dacă sufletul tău cel mărinimos ar vrei să se îndure cu adevărat de nenorocirea mea, mai lua alăturea pe calul tău până la Bagdad, drumul e prea lung și nevoios pentru bietele mele picioare schiloate. Fie, omule, așa să te și să te ajut să te pe calul în fața mea. Și... Ah! Ah! MULȚUMESC Stai bine? Da, cât se poate de bine Allah să te răsplătească drumețul Acum ține frâul să mă sus și eu hai. Așa. hai, hai, hai, hai căluțule Hai Îți mulțumesc din suflet, drumețului, pentru marea bunătate ce merită. Ei, lasă nu, nu, nu, nu știu cum voi putea să-ți răsplătesc atâta bună. Să te rogi pentru mine, atâta să Voi face-o, voi face-o toată viața câtă îmi va mai fi hăresit. Pe drum, cei doi călători sporă voile de una de alta ca să le treacă timpul mai ușor. Cerșetorul lui nici prin cap nu-i trecea că la spatele lui se afla prea puternicul calif Harun al Rashid. Cum ar fi putut oare să se gândească la una ca asta? E... Călătoria noastră se-a de sfârșit. Iată că se vede din dinspre acusa Bagdadului. Mm? Ce frumos strălucesc minaretele moschei. Mi-a mm. scăpat tatăl soarelui. Și cerul pare izogăvit cu aur. Da, e frumos, într-adevăr. Dar mie nu mi-ar să mă bucur de asemenea priveliști. Da, poate că ai dreptate. Cu biteșugul de care suferi. Mai ieftin nu pot. E nu mai sta pe gât. Și-alvar ca însaim mai purtat, dumnea ta. Mai lasă ceva din presi bate în Nu, uh, nu, nu, nu, nu pot. Crede-mă, nu, nu pot. Ia Iată, să sosiți în piața cea mare, omule, așa că fă bine și dăte jos de pe cal. Cum? De aici poți merge și pe picioare, că ești zdravă, slavă, lui m Eu mă duc acasă cu calul, că și așa am întârziat de deși Toți pără nu, ștăru. Păi să-mi nu ești zdravă. Om? Să mă dau eu jos de pe calul meu. De ce am făcut un bine și te-am adus până aici? Ia, hai! Dă-te tu jos și cât mai repede. Până mă te arunc eu, ne merg cu Ajutor! Săriți, oameni buni! Ajutor! Vreau să-mi fune calul. Păi de măi, curhicea mea. Atât ca nerecunoștință nu mi a fost dat să văd până astăzi. Dar ce s-a întâmplat? ce De ce stricți după ajutor? Oameni buni, ajutați mă vă rog să scap de acest nerecunoscător. Dar ce s-a cu Vorbește pe sfârșit! ce se fie? Mergeam pe căluțul meu spre Țin viața cu milosterea credincioșilor. E, e, e, e, și pe drum nu întâlnesc pe acest om, obosit, lământ, ca vai de el. Ia -mă, și pe mine, zice până la Bagdad, că nu mai pot, mă prăbușesc în praf. E, și mi s-a făcut milă de el, că de felul meu sunt tare milos. Și l-am luat din a mea, pe cal. Iar acum când se coboare, ce credeți, fraților? Vreau să-mi ia calul. Să vă lase nenorociți pe drumuri! Ne să văd Nici pomeneare de așa ceva, oameni! Bun. Calul e al meu! Și tot ce vă spun acest demerling, sunt minciuni frunte! <cute> El, mine, eu! Și oameni, Lasă-mi ia calul! Dar, da, dar da, calul da. e al meu, înțelegeți, fugată! Au zis, au zis oameni, buni! Au zis, ce să mă fac? Trei ori blestemat ceasul că mi-a de drum! Dă da ce-i cu el neguțătorule? Da de ce, ce? vrei să i calul că omului? Munaca, asta nu s-a mai pomenit! Adevărat că nu s-a mai pomenit! E. Dar nu pricepeți oameni bun că e calul meu? De câte ori vrei să vă mai spun? Da cum poți să dovedești asta? Da. Da, N-am cum să dovedesc! <laughs> Dar el, milogul, cum dovedește că e calul? Iar meu! Iar meu și pace! Cum vrei să dovedești mai bine? Dar păvedești că sunt calare pe el în față acestui care vrea să-mi lărăpească. Dacă totuși nu are dreptate, niciunul nici altul n-au doveste mei. Să mergem la cadiu să ne facă dreptate. El ar să știe mai bine să scoată adevărul la lumină. Și cum o hotărâi el? Așa să fie. Și cei doi pricinași, strălucitul Calif, al-Rashid și cercetorul Cerșchiop, au fost duși cu mare zarvă de către locuitorii Bagdadului la casa de judecată. Cadiul, un bătrân arătos cu barba mare, albă și cu un turban roșu, le spuse cu blândețe să aștepte liniștiți, întrucât înaintea lor mai erau două pricini de judecat. Să se, se împăcișeze pentru judecată cesătorul de covare și măcelarul. Aici. Aici suntem în înălțimea voastră. Aici. Aici suntem voastră. Prea bine. Să aud pricina voastră. Care este pârătorul? Eu. Eu în înălțimea voastră. Mm, bine. Ce ai de spus, măcelarul? Înălțimea voastră. Plângerea mea împotriva cesătorului de covare aceasta este. M-am tocmit cu cesătorul. Aci de față să un covor frumos, cu fire roșii ca mărceanul, verzi ca smaragdul și galbene ca aurul. Mi l-a L-am luat cu mare bucurie, fiindcă e drept, e frumos. Țesut cu mare grijă, cu furituri alese și cu... Lasă, lasă, așa. spune de ce te plângi? Da. Nu cum e covorul și l-a făcut după cum ai dorit? Da, da, înălțimea voastră Ei, Prin urmare, îți place Ești mulțumit de covor Da, foarte, foarte mulțumit Păi bine. bine, atunci bine. ce mai vrei? Înălțimea voastră Vreau să-mi faceți dreptate Eu când am luat covorul, azi dimineață Am lăsat în mâna țesătorului cinci galbi Așa după cum mi-a fost în voiala. Am făcut covorul sul L-am luat la umăr și când am dat să ies din prăvălie Țesătorul sare la mine Păi nu-mi plătești Zice, cum să-i plătesc în voastră, când, când îi plătesc în modat? Și el mi-a făcut două covare Și am venit, am venit de-o am venit aici să-mi faceți dreptate și să... Destul, omule, destul. Tu, ceșatorule, ce ai de răspuns la pâra măcelarului? Luminate și înțelepte stăpâne, măcelarul... Când a văzut covorul a rămas încântat Și a băgat mâna într-adevăr În buzunar, Pe semne ca să scoată cei cinci galbeni Și să mine a Dar apoi a început să de covorul Că e așa și pe dincolo Că e mai frumos de cum se aștepta el Și şi... cât și mai câte de aldeați Apoi, după cum el însuși v-a spus, a făcut covorul sun, l-a pus pe umărul drept, da, da, da și a ieșit. Uh -huh. Fără să-mi dea o firfinică măcar. Uh -huh. Ne cum galbeni. Atunci, cum era și firesc, l-am tras de covorul înapoi și am sedut galbenii. Uh -huh. da, da. Uh -huh. Ziceați că. Ați venit de-îndată la judecata mea. Într-adevăr, așa, așa nu țină voastră. Da, așa. da, da. Prea bine. <hâ> tu, ai la tine cumva cinci galbeni? Am, am, am luminată, stăpâneam. Dar acești galbeni nu sunt de la măcela, nu? Ci eu numai un mușteriu am, nu. Pre, prea bine, D -d -d dă mi încoace acești cinci galbeni, te rog. Poftim. Poftim, mă-nțelepte da dar iarăși, iarăși, vă spun, ăștia nu sunt galbeni de la măcelar. I-am păstrat pentru, știți... Destul, destul, cesătorul, destul. Puteți pleca acum da, da. și să veniți să vă spun ce am hotărât mâine, înainte de căderea serii. Am înțeles, am înțeles. Am înțeles, înțeles -i -i ne vă vă am înțeles. Așa, -am. așa. Să vină la rând scriitorul de zialbe și brutarul. Aici sunt luminația ta. Ai, sunt înălțate, stăpâne. Prea bine. Eh, Să aud pricina voastră. Care este puritorul? Eu, luminația ta. Eh, ce ai de spus? Luminați și drept judecător. După cum știu, eu sunt un biet scritor de jalbe, plângeri și scrisori și acte. Mm. Când cineva are ceva de scris, vreo scrisoare da, da, da, sau vreo da, jalbă, vine la mine și-o da, frumos, da, cu pana pe hârtie, cu cerneală albastră, neagră da, sau roșie chiar, după gustul fiecăruia. Lasă, lasă, lasă, lasă. Trebuie la a ce te doare. Ca să mă ajute la treburile casei și să aibă grijă de biata maică mea, care e bătrână și abia se mișcă, țin ca slujnică de doi ani și mai bine pe această fată aici de față, prenume Fatme. Brutarul din Mahalaua vecină cu a mea, tot să se tocmească în slujbă la el. Acum o bate și o ține cu sila, fiindcă fata și-a dat repede seama cu cine are de-a face și vrea să-ți decem voia la mea. Ce e de răspuns brutarul la pără scriitorului de zealbe. Sunt uimit peste fier de tot ce spune scriitorul în înălțimea voastră. Dar fata e în slujbă la mine și mă mi ajută în brutărie de mult. Da, pe semne că scriitorul nu-i în toate mințile, sau nu minciuni, <o> știți, depriz de la balivernele pe care le înșiră toată ziua pe hârtie. asta ca să vă încredințați, întrebați-o și pe fata care e aici. Răspunde, fată mea, pe cine știi tu de stăpân? Brutarul este stăpânul meu de vreme îndelungată, pe scriitor nici nu l-am văzut până acum. nu știu ce să cred. Mine sunt amândoi prea luminată, Cadiu, este frică de Brutar, amenințat amenitat-o că o moară în bătaie. Da, da, da, prea bine, sunt luminat. Fatme, tu ai să rămâi aici până mâine, iar voi să veniți tot mâine, înainte de apusul ușorului să vă spun ce am hotărât. E rândul vostru acum, negociatorul și ologul, ce prițină v-a adus aici? Prealuminate și înțelepte judecători, veneam la pascălare pe căluțul meu un drum spre Bagdad. Când îl întâlni pe acest hoțoman, nu-l ar mai răbda alac să facă umbră pământului. Vorbește cuvincioasă. Da, prea. Până când nu-mi rostesc nimeni nu poate fi numit hoțoman. Da. Pune pe scurt, ce ai de spus? Acest om pe care îl vedeți, prealuminate, s-a milogit de mine să le iau călare până la Bagdad, că este istovit de drup și de fapt. L-am urcat pe cal în spatele meu și când am sosit în piața de lângă moscheia cea mare, a vrut să mă dea jos și să-mi ia caut. Ce ai de spus la această pâră, neguțătorule? Înțelept, Cadiu, lucrurile stau cu totul altfel de cum le-a înfățeșat părătorul meu. Eu veneam călare spre Bagdad L-am întâlnit sub un Mi-a cerut pe mână, i-am dat un dinar Și apoi m-a rugat să le iau pe cal până la cetate Că-l vorbiciarele și este beteaz L-am luat și când am ajuns în piață Mi-a poruncit cu glas asplu să mă dau jos Că el se duce acasă cu calul Fiind grăbit Am rămas ca trezint înțelepte Bucariu Apoi a făcut o larmă, s-a adunat toată lumea buluc în jurul nostru. Unde este calul cu pricina? De afară, priponii de un pom lângă poartă. Da, da, da, da, da. Prea bine, prea bine. Eh, duceți calul la mine în graj, iar voi să veniți mâine, înainte de apusul soarelui, ca să vă spun ce am hotărât. Bun preanălțatul. A doua zi către seară, după cuvântul Cadiului, cei șase împricinați veni pe rând ca să afle ce se hotărâse. Cadiul îi aștepta în aceeași încăpere, așezat pe jilțul său acoperit cu catifea roșie. Își drese glasul și rostiră spicat. Ascultați hotărârile mele! Da, da, da. Tu, cesătorule, da, da, pe ești un pungaș, Ei, așa. măcelarul ți-a plătit cinstit cei cinci galbeni pentru covor. Iată galbenii, să-i dau înapoi, deși n-ai meritat? dar pentru că ți-am dovedit a fi înșelător, ca să te înveți minte și să fii cinstit altă dată mm -hmm. vei primi 25 de verzi. Iată, iată, nu mai fac altă nu Am zis... Nu -am. Acum tu, scriitorul, Da, da. Fatme este slujitoarea ta. Așa este înălțat, stăpâne. Ia slujitoarea și du-te acasă liniștit. Iar brutarului, să-i să tragă cincizeci de vergi la spate. Tare, stăpână, e e nimic! Iar dacă nu te potolești și vei căuta să te răzbun pe scritor sau pe fatme, bagă bine la cap ce-ți spun. Te trimit la temniță pe un an întreg, ca să te răcorești și să te limpezești la cap, așa cum ar trebui. Hai, plecați acum. Sluzitor, ai grije de cei doi înșelători să-și primească pedeapsa. Prea bine, stăpân. Așa. Acum, negociatorul. și ologul. Da, da, prea strălucite și înțelepte, stăpâni. Lipsește din ochii mei, nerușinatule mm. și nenoroțite. Mm. Mm. Cinstite te negustor. Da, nu Calul este al tău. Așa e, Iar tu, o loc păcătos, princă ai vrut să înșeli, vei fi plimbat călare cu fața la spate prin tot Bagdadul, Ca să te cunoască lumea și să te ocolească fără să-i mai fie miră de beteșugul tău. De pătaie, Bătaie care ci se cuvinea pe deplin, scapi, fiindcă ești o mintea asta. Nu are niciun beteșug înțelepte ca viul. L-am urmărit pe când venea la judecata astăzi înaintea mea. Mergea drept ca toți drepții. Avea la colțul străzii și-a prefăcut mersul. Aha, vrea să zic că te prefați schilot ca să-i silești pe oameni să le fie milă de tine stăpâre. și să-ți dea pomană. Stăpâre. De două ori înșelător, slujitor, să-i se tragă și acestui păcătos 50 de verzi stăpâre. tari stăpâre. la spate ca să-i vie minte dacă... Iertare, stăpâne, iertare. Dacă mai scoți o vorbă, îți îndoiesc pe deapsa. Apar. Ai, afară! Ai rămas și știte negociator. Cu ce să pot fi de folos? Prea bunule, Cadiu. iartă mă că să-ți mai răpesc încă puțin din timpul tău atât de prețios. Dar ascult. Sunt pe deplin încredințat că a judecat cum nu se poate mai înțelepcește și că ai dat dreptate așa cum se cuvenea acelora ce o merita într-adevăr. Dacă Însă mă socotești demn de încrederea ta spunem mi din suflet Cum ai ajuns să afli adevărul? De unde ai știut că măcelarul i-a dat cei cinci galbeni țesătorului? Îmi dau seama că ești un om deosebit și spun cu plăcere Ieri seară Am pus și cinci galbeni într-un pahar cu apă curată Azi de dimineață Luteau la suprafața apei oi mici de grăsime. Asta înseamnă că banii au fost mai întâi în mâna măcelarului, care este mordar de grăsime de berbec. Sesătorul lucrează cu stofa uscată și nu putea să aibă grăsime pe mâini. așa într-adevăr. Da. cum de-ai dat pe fapt mescrit de jalbe? Pe câte vreme ea însă și-a mărturisit că îl slujește pe brutar și e. de mult timp. Aseară, voi să scriu ceva, am găsit cerneala uscată în călimară, de prea mare căldură. Da. Atunci am chemat-o pe fatme și i-am spus, iată, cerneala s-a uscat, vezi călimară, te rog. Da. Ea a luat călimara cu multă bună cuvință, a turnat câteva picături de apă în Cerneale cu băgare de seamă să nu se verse, a luat un bețigaș și a amestecat bine. Apoi mi-a adus călimara și mi-a pus-o pe masă ușor, fără să scoată o vorbă. Așa. În felul acesta mi-am dat seama că l-a slujit timp îndelungat pe scriitor. Avea multă îndemânare în treaba asta. Brutarul îi putea să-i facă cocă de lipit, nici de cum să-i potrivească cerneala, Că nu scrie. Și asta e adevărat, da' cu calul meu. E, apoi aceasta a fost mai ușor decât toate celelalte. Și iată cum, de ieri, de când am luat calul la mine, nu i-am dat nici să mănânce, nici să bea. Așa? Astăzi, înainte de a sosi voi la judecată, l-am priponit lângă ușe. În așa fel ca să-i vadă pe toți cei care vor veni Iar eu m-am pus la pândă Și ce ai văzut? Când a trecut cerșetorul, calul nici nu s-a se de el Dar când ai trecut tu, a tresărit, a ciulit urechile și s-au umflat nările Și-a nechezat ușor, a început să bată cu copita în pământ Și-a întors capul după tine, ca după un vechi și bun prieten E... <laughs> Așa mi-am dat seama că tu ești adevăratul lui săpân. Ah, Îți mulțumesc din inimă pentru toate aceste lămuriri. Am avut într-adevăr ce învăța de la tine. Această învățătură nu va fi de folos toată viață. Cu toate că îmi pare rău, am să te răpesc în mijlocul celor pe care îi judeci. Să mă răpești, da. da. Cu toate că îmi pare rău, te voi lua ca să stai alături de mine și să mă sfătuiești cu aceeași înțelepciune în pricine ce le am eu de judecat. Care au de o de ori mai multă însemnătate Stăpâne Abia acum Îmi dau seama Că l-am judecat pe strălucitul stăpân Al tuturor credincioșilor Pe califul Harun al Rașid Nu Tu ai judecat pe un neguțător oarecare Dar vei de acum înainte Sfetnicul meu de cinste Ajutându-mă să judec și eu cu aceeași înțelepciune Cu care ai judecat tu